Obrim el programa fent una crida urgent com cada setmana per un gos que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-ho, en dos minuts podreu fer-ho. Tindrem amb nosaltres la presidenta de l'SPAM perquè ens expliqui com és la vida un refugi d'animals i el nostre tòleg perquè ens parli de l'anorèxia en gats. A l'Espai Veterinari, en Marcelo Cabrera ens dirà si podem passejar al nostre cadell de gos, tot i que no tingui totes les vacunes posades. I tancarem el programa fent una connexió amb Lleida, on els amics dels animals de la Noguera ens faran una crida per ajudar els seus animals en un moment molt difícil pel qual estan passant. Si teniu qualsevol suggeriment o pregunta, podeu enviar un correu a peluts Okay. Yeah. Doncs, comencem la secció de les adopcions per promoure entre vosaltres, entre els nostres oients, el gos del qual us parlarem ara mateix, que viu en un dels refugis que gestiona l'ESPAM. En aquest cas anirem al refugi de Calpilé, que es troba a la carretera Nacional 2, sortint de Mataró, en en Aquest refugi, com ja us he dit, es diu Calpiler i allà tenim l'Eva, que és una de les persones responsables, és la persona responsable d'aquest refugi, perquè ens expliqui doncs la història d'aquest gosset per adoptar-lo. Benvinguda, Eva! Hola, molt bona, es Està Com estàs, Eva? Tot va bé per aquí, pel refugi? Molt bé, molt contenta, sí, sí. aquí, sí, ben que... càrrec dels ossets. Està potser. bé que diguis molt contenta, perquè a vegades la gent es fa una idea de, de les imatges no? de, del refugi, de, ostres, aniré a un refugi i em, em posaré a plorar i estaré molt trista, i tu, en canvi, dius, molt contenta d'estar aquí. Sí, tant, molt contenta perquè, ja et dic, és un treball molt agraït, molt agraït en tots els sentits. Llavors que minimim que, que doncs, vindrà a treballar amb ganes i i bueno fem el que podem per ells, pobrets. Clar, és veritat que és, que debo ser agraït, no, Eva? Perquè arribes i, i tens aquests, aquestes bèsties, aquests animalons que estan tan tan contents de veure't cada dia, no? I tant necessitats de carinyo, i tant. I I tant. Això està bé, eh? perquè molts anem a treballar i a vegades no, no tenim aquest carinyo cada dia. <laughs> no, i a tant, a jo, i és molt important, és molt important I anar tant. a treballar amb aquesta il·lusió, i tant, i tant. Molt bé. Doncs vinga, Eva, no, ja deixem-nos de preàmbuls i explica'ns sí. de, de quin gos volies parlar avui, a veure si trobem un adoptant per ell. A veure, a veure si tenim sort. Doncs jo parlaré del Klein. ¿vale? Com ho dius? Klein. Exacte, sí. Klein és un mestís sí. de pastor alemany que va arribar ara fa un any, al mes que ve fa 10 anys, i, bueno, Uf. com és... Sí, com ja passaven 7 anyets, doncs la gent li costa molt adoptar gossos que, que són adults, mm. ja tenen, un... tenen uns vicis i un tal que la gent no, no és capaç de... de canviar, i, bueno, mm. doncs, res a veure. Són els més agraïts, els que més ho necessiten, i bueno aquí estem per donar li una última oportunitat. Clar, que mereixen, clar. Hem de trencar tabús, no, Sílvia? Uh, sí, perdona, Sílvia, Eva. Um, perquè és veritat que molts, moltes persones, quan volen adoptar, pensen l'agafaré de cada llet i així l'educaré des del començament perquè un animal ja gran, mm, ja, aquí tu dius, no? ja té els seus vicis i ja té els seus Exacte. costums i ja no serà meu, no me'l podré fer meu. Però Exacte. tu això ho desmondes no, totalment? Totalment, totalment. I uns altres, els cuidadors, que som els que els, els vivim dia a dia, ens donem compte que no. Són els més agraïts, els que, els, bueno, els que, els que més ho necessiten, simplement. Eh, han, han estat tota la vida, hi ha molts casos, però bueno. En aquest cas, el Klein ha estat tota la vida acompanyat, el van deixar ja amb 9 anys, els van trobar a Mataró. El vau trobar, trobar a Mataró. Amb... Sí rondant pels carrers, un mor de por, boreet, mm. portava all a dies a l'estat que el van trobar, doncs no era molt agradable. és un gos molt, molt molt agraït, molt macu, super simpàtic i bueno la seva la seva adaptació al refugi va ser complicada, sí. tenia molta poc entrar un gos al refugi, doncs si' és eh, ells no en tenen res, es tront dins d'una gàbia que no que no, no, no tenen l'amor la, que han tingut. Clar, no la i, seva casa. I... Exacte, i... Clar, tot clar. ple de gossos. I bueno, el Klein, mm. doncs, ja et dic, és un gos super sociable en persones, amb gossos, estar tot el dia en un pati de 50 gossos mm. és genial. I no es baralla està... amb altres, no es baralla? Mai, estimar. mai es baralla. Entres mm. al pati només vol estimar-te, mm. donar donar-te mimos i que li donis. I, i Eva, amb quina família, perquè m'estàs descrivint, pot anar molt bé per qualsevol tipus de família, no? Exacte. A veure, seria ideal una família que tingués un espai doncs eh, mitjanament gran, perquè és un gos que, bueno, més de pasta alemany, pesa uh -huh. uns 30-35 quilos. I, bueno, eh, per la resta seria perfecte, tant per nens com per persones és un gos que a l'hora de passar ja és, és, és agradable. No, no, no anirem amb ell amb l'edat que té ja, no anirem amb ella a fer marató, eh? no anirem a córrer, exacte, potser no serà el exacte, típic gos porque... per anar a córrer per la platja. Exacte, però només no sé si t'estima. És exacte. això, és, aquest és l'avantatge d'un gos adult, mm. que no, el que només l'has de donar és estima. Mm. T'agraeixarà per, per tota la vida, evidentment. I, I a més, hem de recordar als oients, Eva, que si passa dels 7 anys, eh, l'adopció d'aquest animal és gratuïta, i a més a més a Exacte. més, eh, totes les despeses que pugui ocasionar a nivell veterinari, doncs medicaments, eh, doncs una intervenció, vacunes, tot això va càrrec de l'espam. O sigui, que mantenir aquest animal serà gratuït, l'únic que necessitarà serà una llar on se l'estimin. Exacte, una llar on estigui calentet, on tingui aquell amor doncs, que, que li van treure en un moment determinat. Ah. Doncs això, perquè agafen un cadell, es fa gran i després doncs, no, no poden, no poden mantenir-lo, ah. no volen... I, bueno, el més fàcil és deixar-lo al carrer. Sí, sí, sí. sí. Però, bueno, jo gràcies a nosaltres, doncs mira. I tant, vosaltres feu una feina increïble. Ja estem aquí cada setmana, expliquen tota aquesta feina que feu. Uh, Eva, moltes gràcies per, uh, per parlar-nos del clen i a veure si avui entre els nostres oients algú s'anima i, i trobem adoptant tant de bo. Molt bé, Donia, doncs adeu. gràcies a tu. Adéu, adéu. gràcies a adéu. Doncs recordem que si voleu adoptar el Klein, el Klein es troba eh, en el refugi de Calpiler, que és un refugi que es troba a la, a la sortida de Mataró, direcció Llevaneres, per la carretera Nacional 2. Si voleu doncs, més eh, concretament saber on és, només heu d'entrar a la pàgina web de la protectora que és 3 mataróorg protectora i allà llavors ja trobareu doncs amb més precisió el quilòmetre on es troba però és molt senzillet d'arribar i allà trobareu el client que us estarà esperant perquè l'adopteu i si voleu informar-vos abans d'anar-hi podeu trucar al telèfon 902 908 043, o si no, enviar un correu electrònic a info Ja no teniu més excuses, el Clei no està esperant i amb els seus amics, eh, que també hem de pensar amb els seus amiguets que també busquen una família. Nosaltres continuem parlant eh, a en Jaume Fajó ell és l'atòleg de la Protectora d'Animals de Mataró, eh, a més a més, doncs, és cap de la, del Departament de Benestar Animal i, bé, bueno, benvingut Jaume. Hola, què tal? <ríe> Molt bé. Ara estàvem parlant amb l'Eva i, i ella deia i ella deia um, els animals grans sí. uh, trenquem tabús, no? Els animals grans, això que dius a oh, un cadalet i l'educarei, me'l farem eu. Mm -hmm. Desmuntem els tabús, un animal gran, si tu amb paciència... O sigui, el podràs arribar a educar, oi? No també? passa res. Eh? No passa res. Mira, jo recordo, jo recordo un, una, una companya meva parlant del tema aquest de l'adopció i eh? deia aquesta mania de... Dir, no, no és que no em podré adaptar, un animal adult no es podrà adaptar. I sempre em deia el mateix, em deia, bueno, de fet quan la teva parella la coneixes d'adulta normalment i, <ríe> bé, i arribes a, i s'arriba, bueno, no sempre, però s'arriba, tenir no, una no sempre, s no sempre, no sempre, no sempre eh, però no bueno, no podem educar del tot. No del tot, tot eh? però bueno, jo crec que l'exemple serveix bastant, no cal, no cal que aquell animal l hagi nascut a casa o, o que ens l en, en tres els hagi donat amb amb 3 mesos. Fisiotals nens adoptats, oi, Exactament. vull dir, per posar-nos ara a parlar, bueno, si sí una parella, però clar, un nen adoptat igualment, te'n fas teu. Eh? De fet, pensa una cosa, i ja, ja per, per acabar d'insistiria insistir, en això, no? Eh, ja no només és una qüestió de, del sentit comú o del que ens diu l'experiència. No? Eh, es va fer un estudi, eh? sí. sempre saps que et parlo d'estudis. En Jaume hi doncs, per, doncs, per acabar de rematar la qüestió, es va fer un estudi, eh, si no recordo malament, es va fer a, a, a Califòrnia, sí. en el qual precisament volien, volien comprovar això, si els animals de més edat s'adaptaven pitjor o millor. I ells no tenien com en un bon estudi cap, cap, eh, cap allò... Perjudici. Uh -huh. Llavors, què és el que van fer? Doncs van contactar amb gent que havia adoptat gossos, eh, els van dividir en dos grups, els que havien adoptat animals molt joves i els que havien adoptat animals més grans d'edat. Uh -huh i llavors era molt fàcil, era veure si els del primer grup s'havien adaptat millor que els segons, i contràriament al el que ells pensaven, fins i tot, abans de començar va sortir que els animals adults en general s'adaptaven fins i tot millor, presentaven menys problemes al principi que no els, els, més, els més jovenets i si tenen qualsevol tipus de problema, com també poden donar els cadells, perquè deu nhi do un cadellet quan, quan mm. comença a fer-se jove jo, quan comença a tenir sí, ja, 6-7 mesos també, es tornen bojos també, també. Hem, de ser una mica, hem de saber el que tenim i ser una mica tolerants, ah, i mm -hmm. sempre doncs, a qualsevol dubte doncs, se'n va, se va a un educador se'n va un etòleg, sobretot sí, com la, una figura mm -hmm. com la teva, que ens expliqui no? com fer que l adaptació i ja està mm -hmm. a més a més de parlar d'aquests doncs, trencaments de, de, de tabús no? que parlem amb l'Eva Uh, volem recordar que l'Eva es troba en el refugi de Calpiler i que el refugi de Calpiler uh, és, uh, va, diguéssim, l'ESPAM d'alguna manera va començar en aquest refugi i aquest febrer, aquest febrer Jaume fa 10 anys que va començar a prendre forma a aquest projecte no? I, i per això avui la Sílvia Serra que ens acompanya cada setmana com tu per parlar-nos doncs, uh, sobre la vida en un refugi per conèixer més els animals abandonats uh, avui ens parlarà d'aquesta la trajectòria d'aquesta història de Calpiler. Benvinguda, Sílvia. Hola. Com estàs? Bé, bé, bé. Molt bé. Doncs parlàvem amb l'Eva i ella estava... Ha sigut graciós perquè li, li ha demanat només començar. No? Com estàs? Contenta, molt sí, contenta. Ho sentia, ho sentia. Eh? Ho senties, em sí. deia. Molt contenta. I, i, i clar, és que s'està molt bé a Calpiler, oi? Uh, s'està bé, bé Calpiler i el que s'està bé és treballant amb una feina que t'agradi i l'Eba jo recordo que em deia ella són conegudes amb la Ioli sabeu uh -huh. que la Ioli era la, la noia que estava abans a Calpiler ella estava a Calpiler i ara t'està ajudant diguéssim amb més coses oi la Ioli? Sí, la Ioli ara té un càrrec Uh, més de confiança, seria una, podríem dir que és la mà dreta meva, d'altres mm -hmm. refugis. Creu que creixem tant... Necessites alguna ja persona... A tenir, sí, clar, a estructurar una miqueta el, el, el, el, tot l'equip. Uh, la Eva i la Ioli treballaven juntes i em, fe, em fa gràcia perquè em diu em feia una enveja com veia la Ioli que uh, venia a buscar i la veia vestida amb l'equip de l'ESPAM i ara diu no no em fa, doncs, una il·lusió molt gran mm. veure que jo també puc anar vestida així. O sigui, se sent molt orgullosa per qualsevol persona que realment, doncs, tinc una miqueta d'esperit de proteccionista mm. i que li agradi el món dels refugis, doncs, jo crec que, que és una satisfacció gran poder-se calgar... Clar, perquè ella, de fet, és responsable d'aquest centre de Calpiler, l'Eva, oi? Uh, sí, bé, el centre de Calpiler ara té poqueta feineta, és un centre, doncs, que ha estat bastant a alatergat... El, el CAC ha absorbit tot el servei que, que tenim a Mataró. Recordem, Sílvia, que el CAC és l'altre refugi que gestioneu Galícia, a Mataró, sí. que està, diguéssim, per als que no són de Mataró, diguéssim, més tocanar a muntanya. Sí. I a part, teniu i gestioneu un altre, que és el de Sant, el de Sant Boi. Sant Boi. El, el carrer Galícia és la gossera municipal de tota la vida de, de Mataró. És la, el centre d'acollida, la gossera, uh -huh. que ha passat moltes peripècies. Aleshores, tal com tu deies, no és el mes de febrer, és el mes de març. És el mes de març? Sí, ah, si no m'equivoco, de març. Jo que, que era febrer, però és igual, cap mm. problema. El 31 de març farà 10 anys que va ser cedit al, al refugi de Calpiler, el que estava la Nacional 2, a la Societat Protectora d'Animals de Mataró per per la seva gestió, perquè tingués els, els gossos que en aquells moments estaven emparats per la societat protectora d'animals, que no tenien res a veure amb els que tenien a la gossera municipal. O sigui, a, a veure si ho entenem. Fa 10 anys, l'Ajuntament de Mataró us mm. diu a vosaltres que éreu una entitat protec proteccionista que potser no teníeu refugi, de gestionar sí, sí, aquest refugi. Sí, sí, sí. Com comença ui, tot ui, això ui, de l'ESCAM? Un dia escriurem un llibre i cada veureu com la protectora d'animals de Mataró té una història ui, un molt densa, molt, molt, per molt, vensa, molt Però, clar, llarga. Aquí, benauradament, no, tenim pocs anem, minuts. Anem a abreviar. Sempre, sempre, la societat protectora d'animals de Mataró, ara en parlem, l'ESPAM, o di Societat Protectora d'Animals de Mataró, que abans era d'animals i plantes. Ara ja ens han quedat només amb els animals. Les plantes pobretes s'han anat a un altre ja tenim prou feina amb els animals. Uh, sempre ha estat al costat d'un refugi. Es va crear uh, arrel d'anar recollint gossets. I ja els orígens ja remunten a la mamalola i han anat passant per, di per diverses persones. Què és la mamalola? És tot una institució a Mataró. La Lol és la primera senyora que va començar a recollir gossos i els guardava doncs, juntament amb coneguts veïns i va començar ja a gestionar a la seva manera cap allà als anys 70 el primer refugi de Mataró que, va, que, bueno, que ha arribat doncs, fins als nostres moments. Uh -huh. Una senyora que encara guarda gossos, molt entranyable per nosaltres i a la que hem d'estar tots molt agraïts. Ella és la, la que va començar la protectora d'animals de Mataró. Uh -huh. Aleshores... Uh... I com arribeu al fet de, de, de tenir una instal·lació que l'Ajuntament us cedeix? Uh, L'antiga... Anti, Calpiler, que estem parlant de Calpiler. Sí, eh? Calpiler va ser una, un reclam. Jo en aquells moments uh, arrissava uh, Va haver una crisi molt forta a la Societat Protectora d'Animals de Mataró cap a l'any 98, uh -huh. quan se'ls va relavar fins, fins a l'any 98 van estar sempre al costat de, de la recollida d'animals Rodamont amb l'Ajuntament de Mataró. L'any 98 se'ls va avisar doncs, de que entrava una empresa francesa que faria el servei municipal i la protectora d'animals havia de quedar exclosa d'aquest servei. Aleshores, una de les, de les reclamacions que feia o exigències de l'antiga gestió, de l'antiga presidenta, amb tota la seva junta directiva, que no és la que tenim ara, eh, era doncs, que canvi volien un, un refugi, perquè penseu que teníem 100 gossos. Clar, arribava tota arribava, i arribava una, una entitat francesa... S'havia de buidar, clar, i... de buidar aquell refugi del carrer Galícia, que era l'únic que existia, i entrava una empresa francesa que no volia cap gos. Mm. volia bé. començar de zero aquesta empresa sí. eh? mm. aleshores doncs bueno, va ser una negociació doncs, que realment van aconseguir l'antiga gestió que se'ls hi concedís un refugi pròpia per a gestió pròpia de la protectora d'animals de Mataró i ja Sempre... estava construït aquest refugi? no, no, no, no. no. sense tenir res a veure amb la servei públic eh? Ojo, era un refugi de la sí, protectora sí. un refugi com privat d'alguna manera es podria és un refugi privat que gestiona una ONG perquè era una entitat l'entitat protectora nostra doncs era una entitat amb molta solera, amb, molta... amb molts anys d'existència, que ja tenia un pes en la societat de Mataró. Bé, la qüestió és que pels fets que van succeir a l'any 2000, que ara fa 10 anys, ara això sí que fa 10 anys, em sembla que era fi, finals de gener, principis de febrer, va ser quan va esclatar doncs, l'alarma la, social del que estava passant en el, en el, a la on estem nosaltres ara, del carrer Alícia, que s'estaven autonació animals amb gas... Bueno, van sortir unes imatges molt colpidores... Sí, sí, les que van... persones que diguéssim que, que ens en recordem d'aquella sí, època, sí. sí que és veritat que tenim aquest record de... Ostres, gassejaven els, els animals i tot va començar amb unes imatges d'aquí de Mataró, no? Sí, aleshores va ser una etapa molt negra, molt negra, doncs, per, per l'Ajuntament de Mataró, que de seguida van posar remei a l'assumpte. Tinguem en compte que el que estava passant a Mataró estava passant a tot arreu, vull dir, a la gala. Mm. Estaven sí, fent cap va, i legalitat. Sí, però va ser el moment de veure, de, de, oh, de posar... Les imatges valen més que mil parades. Ah, Aleshores, pues, bueno, va passar el que va passar. Però vosaltres, en el refugi de Calpilé, no fèieu això? No existia. Ah, no existia, no, a principi... Bueno, s'estava construint. Durant uh -huh. tot el 99 s'estava fent, no acabaven mai, no hi manera, allò que, bueno, no acabem, no acabem, mentre nosaltres teníem, passàvem doncs, una etapa molt dolenta, molt crítica com a entitat, tenint els animals en un lloc amb molt males condicions. Aleshores, eh, va esclatar l'afer aquest de Gossera-Mataró i seguidament van tardar poquíssim en acabar a Calpiler. A partir d'aquí, doncs, la protectora pot replegar tots els animals que tenia escampats... amb, amb... Perquè en aquests... Pregunta, eh? En aquests, que segurament els nostres oients estaran demanant, tota quan, història, es, quan eh? estaven gassejant aquests animals, com passaven altres, un any, en altres any, gosseres, un any els vostres més. animals que havíeu gestionat, aquests 100 animals que havien d'anar a Calpiler, havien quedat, havien quedat a estaven 90, també allà? Uh, hi havien uns quants que es tenien guardats en aquesta, a la gossera d'aquí dalt de Mataró, dels quals n'hi ha una que encara tenim a Calpiler, la, la canela. Encara hi ha una sí, gossa. La canela és testimoni, la gossa aquesta ha de tenir 12 anys al ha de tenir segur. La Canela és testimoni de tot el que passava allà dins. És una supervivent. A ah, Canela tenint... hem, hem, hem de fer una crida, Sílvia, per, a, sí. per adoptar la Canela. Sembla que ja ha sortit alguna vegada, però és clar, és una bosseta velleta. Ah, Ella és, supervi... és una supervivent de, de l'etapa aquesta tan dura, tan negra. Aleshores, nosaltres ja al mes de març, a finals de març, que ens van donar les claus, ja vam poder portar els nostres gossos cap aquí i comença una nova trajectòria. A partir d'aquí va començar a formar-se la, la nova entitat. Vam sofrir una crisi que ens en, bueno, vam sortir... Uh, doncs la, la, la junta directiva que estem actual. ara en l'actualitat i en aquí va començar la nova trajectòria de de la SPAM actual. O sigui, la, uh -huh. la imatge de la, de la nova SPAM remonta potser de l'any 2002 en SA. Sí, de hi, ha relativament, passat, relativament hi ha un poc. passat, hi ha un passat i hi ha una, un present i ja hi ha un futur també. Exacte, és I important. Piler, penso que és el punt de partida de l'actual gestió. De l'actual gestió. Sí. Ho més important per entendre el que parlem aquí cada dia, de cada dia, cada setmana de la protectora, saber que darrere hi ha una història, que és aquesta història que ens has explicat ara, en eh, aquí. Per entendre, quan nosaltres estem ara parlant de que fem un, un espai, vincles, on es fan les teràpies, que s'estan fent a Calpiler, uh -huh. eh, doncs, per exemple, que s'ampliaran els horaris eh, a partir d'ara sí. a Calpiler també. Tot això um, és un gran avanç que s'ha fet de, de, de 10 anys cap aquí. La, el gran avanç que s'ha lograt ha estat en guanyar la confiança dels ajuntaments amb nosaltres. A partir d'aquí doncs, hem treballat molt amb el carrer Galícia, amb el CAC, amb la bossera municipal, però ara el que volem és, és dedicar-nos a Calpiler, volem tirar endavant aquell refugi, és el refugi que ens ha vist néixer, el que ens ha fet créixer, fins i tot crec jo que jo, jo, jo he nascut bé, bueno, he nascut potser en el carregalís i s'ha viscut tota l'etapa més negra i més dura, però per exemple el Marcelo, eh, el primer refugi que va tocar aquí a Espanya, crec jo que és, que és Calpiler, jo el recordo doncs, l'any de fa molts anys ja que va posar els peus allà dins i com, com ell, moltíssima gent, no? el primer refugi que ha vist de l'espam més aquest, eh, volem començar a tirar-lo endavant i una de les noves, novetats és que a partir del dia 1, ja ho dic a tothom, Calpilé s'obre de les 11 fins a les 7 de la tarda, de dilluns i dissabte. El volem aquí per al carrer Galícia, volem que ja tingui molta vida i molta activitat, esperem que la Eva conjuntament amb la Laia, que s'ha incorporat a l'equip de Calpilé i en Jorge, eh, el algú tirin, endavant. Mal, tirin endavant. I que els nostres oients hi vagin, sí, a, a passejar dubte, gossos, a, a dubtar. És molt bonic, vistes al mar, i Calpilé existeix. A més, a més existeix. De, de vistes, de fe, hem, de fer, <laughs> hem de fer aquest, sí, aquest lema, no? que Calpilé existeix, i allà tenim en Klein, que avui hem parlat. Hem més. Tenim la, la Canela, tenim a la Pipo, tenim la Nana, tenim el Xinxan, que són quatre gossos que ja en l'any 2000 els teníem. Fixeu-vos, deu anys vivint en el refugi. Pobrets. Bé, la Canela ja em portava un any i mig o, o dos vivint a la Gossera, o sigui que encara ens en queden sí, quatre Ria. de molt antics. Déu-n'hi-do, hem, hem après força avui de calpilar un altre dia. dia algun dia fer... publicarem un llibre, d'únia Vinga. Sí, hi sí, ha sí, ja, molt per explicar i encara no hem acabat. Jo, jo, que, jo penso que als nostres oients els hi encanta però també aquestes històries, a vegades, t'es podem penjar en el nostre Facebook de la protectora. Eh? Sí, això de valdre... per protectors que estan passant molt malament, ah, jo penso que ànims, perquè a vegades en aquests moments tan negres i foscos, surt alguna que que passa perquè puguem reviure i, i... i canvies de la nit al dia. O sí sigui que no es desesperin, que es ]Mm. continuï treballant i esperant no que hi hagi el canvi el dia de Nosaltres vam estar a punt de desaparèixer, aquí es va passar molt malament, els gossos d'aquí ho van passar molt malament, però fixeu-vos ara el canvi. De totes maneres, bé, hi ha molta feina a fer. I... I tant, sempre hi haurà feina, per això no ens per escaparem de tant. la feina. <ríe> doncs, Sírvia, avui hem parlat molt de gossos, de Calpiler, perquè Calpiler va la dir que només hi ha gossos, això ho hem de tenir gats, molt clar. Gats no, tenim tots al carrer Galícia, I els gats estan sí. tots al carrer Galícia, hi ha una gatera petitoneta també en el refugi de Sant, Sant Boi. Però Sant Boi és... és eh, bueno, és, és, és un altre capítol. No? Bueno, aquest capítol també sí, algun dia el tractarem. Sí, però ja l'engegarem també. Un dia... I, I clar, doncs jo deia, hem parlat de gossos i ara potser canviem una miqueta la... la, eh, la donem la volta a la truita i parlem de gats mm. perquè el Jaume avui ens porta doncs, un tema molt interessant que potser el Marcelo també podrà complementar. De fet, els dos temes que ens porten avui el Jaume i el, i el Marcelo eh, són temes que jo penso que un i l'altre podran una miqueta eh, aportar-nos des dels seus punts de vista eh, doncs, eh, consells. En Jaume avui, Sílvia, ens volia parlar de, de l'anorexia en gats. Mm, interessant. De l'anorèxia, clar. Sí. I jo el primer que li deia, innocent de mi, no em diguis que ara que els gats estaran fent dieta perquè d'estar ben primers, mm. i em diu res a veure. L'anorèxia no té res a veure amb l'anorèxia, diguéssim, humana, no, Jaume? Mm. Mira, la, és a dir, quan tu, quan tu dius anorèxia, estrictament, tant tan en persones com en animals, és, és un símptoma com podries dir, doncs mira tinc, tinc febre, exacte eh? Llavors... Eh, aquest és el Marcelo Marcelo, Hola. benvingut, sí. que encara Hola. no li hem saludat Llavors l'anorèxia és, és, és un signe que bàsicament es defineix com que el, el, en aquest cas el gat eh, deixa de menjar mm? eh, De vegades el que tens és una reducció molt gran eh, de, de, és a dir, el gat pràcticament deixa de menjar llavors tècnicament això seria una hiporèxia, però bueno, normalment ò es fa servir aquesta paraula per referir-se uh -huh. a una reducció, una desaparició completa de la, de la, del fet de, de l'ingestió d'aliment. Uh -huh. eh? Això clar, què passa que a més humans hi ha una malaltia psiquiàtrica, És a dir és un diagnòstic, és una, no és un sítoma, Hi ha una malaltia psiquiàtrica que és l'anorèxia nerviosa. Eh? Uh -huh. El que passa és que allò col·loquialment eh, acabem dient anorèxia i llavors, podríem, per aquest motiu, confondre-la amb un símptoma que, de fet, els metges també el fan servir. Una persona que deixi de menjar es diu aquesta persona presenta anorèxia. Ara, no té res a veure això com, a, com un signe clínic amb un problema psiquiàtric que està molt ben definit amb, amb éssers humans, que no existeix en animals, que és anorèxia nerviosa. I en aquest cas, en els gats, diguéssim que eh, quan es presenta l'anorèxia, que és el fet que, que s'aprimen molt... Eh, aquest fet que s'aprimin es pot, imaginar deure a dues, dos o tres factors, no? Mm. L'anorèxia tampoc... bueno, el que et diu és que el gat deixa de menjar. Mm. I per què deixa de menjar? Llavors, clar, això, com dèiem, no? un símptoma pot tenir causes molt diferents, no? I a més a més aquí amb el, amb el Marcelo hi podrem parlar, uh -huh. eh, perquè podies dir que hi ha com dos grans, dos grans grups de causes, no? Les que vindrien com a conseqüència d'una malaltia, és a dir, hi ha moltes malalties que poden provocar un problema d'anorèxia. Clar, de que el... fet, que no tingui gana, no? A més, a més, no? malalties molt variades, per exemple. Imagina't qualsevol malaltia respiratòria que afecti l'olfacte. Pensa que els gats, eh, una de les, un dels, dels elements que intervé més a l'hora d'acceptar el menjar, de dir, pues això m'agrada i m'ho menjo, és l'olfacte. Uh -huh. Si els hi desapareix o, o es, es veu reduït el sentit de l'olfacte, per exemple, per una malaltia respiratòria, això pot provocar secundàriament un problema d'anorèxia. Uh -huh. De vegades hi ha gats que alguna vegada havíem comentat alguna cosa que poden deixar de menjar perquè se'ls ha canviat la dieta. Estaven acostumats a menjar una única cosa, una sola, fins i tot una marca determinada, d'aliment. Mm -hmm. Són primirats, eh? Sí, sí, n'hi ha que ho molt, no? Sí, si a vegades en parlem, déu sí, nhi imaginat Llavors, imagina't, potser li han, cas, canviat, senyor... eh? han canviat la marca, han canviat la marca i a partir d'aquell moment el gat diu deixo de menjar. Altres malalties que són potser més clares de veure, doncs imagina't un problema que li provoqui dolor a la boca Clar. i per tant el gat deixa de menjar perquè li fa mal. Que d'això en, I en després, Marcelo hem de, de veure el món. Bueno, bon, en los gatos mayores las, la gingivitis o con los problemas del riñón Exacto. o problemas en el hígado, cualquier problema sí, sí. que afecte al organismo, uh -huh. e incluso incluso un tumor, un cáncer puede provocarlo. También es decir que las causas son muy diversas. Quer diquésemos que provenen de enfermedades de sí. uh, que sí. te, que te al gato. Una no. causa orgánica, digamos. Una, una causa orgánica. Podría diru, pero no me atreví a dílam para. No, si no es una causa, no, causa no no, no, no, no. si tuo no, tu, tu arriscat. <laughs> Por ejemplo, la, la artrosis que los gatos artrosis artritis que en los gatos están muy poco descrita bueno, últimamente, en los últimos años se ha avanzado mucho y, y se ha comprobado que, que realmente eh, los gatos tienen dolor y que responden muy bien a los analgésicos, que bueno, es, es todo un tema bastante nuevo, pero también cuando los gatos están con dolor, dejan de comer. Mm -hmm. Es otra de las causas de, mm -hmm. de anorexia. I, i llavors, l'altre punt que faria Clar. que el gat deixés de menjar, quin dir, seria? Imagina't que tenim... És a dir, d'aquí ja podem traient el que hauríem de fer, no? Tenim un gat que deixa de menjar, primera cosa, al veterinari, directe. Mm -hmm per descartar, precisament, per comprovar si sí, sí, existeix jo, alguna d'aquestes causes mèdiques. En realitat, en els gatos, això és es, una urgència, no? no sí. Un gato no sí. pot passar... A partir de quantes hores que, podríem dur-lo al veterinari? A veure, el problema de l'anorèxia la, és que eh, el gat té un metabolismo que està adaptat a menjar, eh, a menjar durant tot el dia, i a més a més a tenir una, una, una entrada, diguéssim, un aport d'aliment eh, més o menys constant i diari. Mm. Hi ha altres espècies que no, per exemple el gos, que com saps bé del llop, pot estar-se molts dies sense menjar, no passa res. Mm? però no uh -huh. passa res. Dir, no té conseqüències greus per l'animal. Mm? Pobre, no diguis això, que no, encara no, no. tindrem algun no, ja ens, sonat que dirà... Ja ens, ja ens entenem. El comer a veure, seria el mateix que una persona, una persona Exacte, pot estar molts dies sense menjar, uh -huh. el veure és una altra cosa, però molts dies sense menjar i en principi això no tindria conseqüències greus. En els gats el, el, el seu metabolisme és completament diferent i m, en pocs dies, eh, això hi ha molta variabilitat d'un gat a l'altre, però en pocs dies eh, un gat que no ha menjat res, el que fa és, clar, necessita energia, el que fa és mobilitzar les seves reserves de greixos, el fetge no pot fer front a tot aquest esforç metabòlic que està fent l'organisme i pot provocar-se un problema de, tècnicament el que es diu una lipidosi hepàtica que bàsicament és una... el fetge fa una fallida i pot provocar la mort de l'animal. En pocs dies. Mm? En pocs sí, dies. és com una intoxicació, una autointoxicació. Auto no? Llavors és molt important, per tant, que de banda... A veure, no, no, jo que li donis una cosa i no se la mengi però si tu veus que... Durant dos dies que no menges res? Sí, sí, és millor sempre, en aquest, aquest sentit és millor sempre pecar d'accés que no de defecte. Ah, això és Llavors, cert, un bon consell sempre. Llavors, en el veterinari, i el veterinari s'humidi. Tu em comentaves, bueno, i què passa si no és una malaltia, si no és una, un problema orgànic? Ah, què passa si no és això? Doncs hi ha la possibilitat de que aquesta anorèxia pugui venir per una reacció d'estrès. Uh -huh. És a dir, dit d'una altra manera, quan un gat està estressat, una de les formes Mm? Eh, amb les quals es pot expressar aquest estrès és amb una baixada del consum d'aliment o una anorexia completa, és a dir, que el gat deixa de menjar. Què passa? Normalment acostuma a fer altres coses també, deixa de jugar... C -c Clar, uh... es tornaria més apàtic, però què li podria causar aquest estrès, Jaume? Mira, uh, amb gats, sempre al final es diu que qualsevol cosa el pot estressar amb Carai. el gat. Sí, oia, què farem amb aquests gats? A veure, depèn del gat. A la gatera hi ha dos gats. Però jo no els veig massa estressats, els gats. A veure, depèn del gat. Depèn del gat. Hi han ha de més sensibles i hi ha de, de més resistents a una situació estressant. Però, per exemple, un canvi de territori, és a dir, una persona que es canvia de casa. Uh -huh. uh, fins un canvi i tot un mueble, canvi eh? dins del territori. que pintin de canvi de mobles. Que pintin la casa, sí, que facin jo una reforma. M'havien llegit uh -huh. un llibre que, que deia que l'animal la sentia estressat i al final van descobrir la tola, que no recordo quina figura era, que va descobrir que cada mes i mig dos pintaven uh -huh. a la casa. Uh -huh. I es veu que allà van descobrir la fonda... Per exemple, una, una altra tres. situació que pot provocar, un canvi en l'entorn social de l'animal per exemple... Pues L'arribada d'un nen petit. L'arribada d'un nen petit, un, un altre gat. Uh -huh. Que posin un altre gat, mira, entra un altre gat a la, a la, a la vivenda. Eh, qualsevol situació, en principi, que trenqui una mica l'equilibri que té l'animal amb l'entorn, tot això potencialment et pot provocar una reacció d'estres. Jo crec que la gent que ha tingut un gat coneix que el gat és molt rutinari, ¿no? come a la misma hora, se levanta, sigue segueix sempre sempre el mateix. Entonces, cualquier cualquier eh, hecho que rompa este equilibrio, esta rutina, aunque sea rara, pero es la rutina que hace el gato, ya es un factor estresante. A lo mejor, no sé, el vecino de abajo que no había nada y pusieron una pescadería y ahora viene un camión a las 4 de la mañana y hace ruido. Que... Caray, Marcelo. ¿Se inventó unas películas? No, no, pero puede ser o no, que, que hay, hay factores... Una peixatería. Imagina't, haurem d'anar-nos a un lloc on sabemos que no bueno, hay que pe... haber cambiado. Estará contento el gato con el loro pescado, supongo, no, tant, pero... ¿sí? pero Una es cierta que tamoplas, cualquier cualquier factor externo que, que uh -huh. puede provocar, pero pero bueno, también quiero agregar algo, no uh -huh. Generalmente lo, lo que se comenta que el, el tiempo máximo son siete días que puede que puede pasar, pero eh, los gatos caseros, los gatos gordos o obesos tienen mucho son mucho más susceptibles o sensibles a la a, a què succeeix això. Uh, fem, abans, una abans. Cosa, fem una cosa, fem una petita pausa i tornem de seguida amb, amb... Acabem, acabem aquest tema i uh -huh. també introduïm el tema del Marcelo. ¿vale? Vinga, fins ara.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 las.protectoramataro.org. Ajudar-los és fàcil. Doncs nosaltres continuem aquí a peluts. Eh, ens havíem quedat amb el Marcelo, que ens estava explicant que els gats obesos, han fe, de fet, ho, ho poden passar pitjor o que, o que el que et referies és que potser va, aniria més ràpid aquest procés de, de com heu dit, que es deia? Lipi lipidosis. Lipidosis hepàtica. Eh? Si Sílvia, prenem uns, uns termes aquí. Jo, jo, jo me'l sabia. Jo te'l sabia? Sí, Si no sentit de parlar de la molt bé. Bueno, és <laughs> llargo bueno, el tema, <laughs> es que és trist, no? És eh? En, en, quan el, gats, en el refugio, quan entra un gato sí. destos, de Eh, obesos que por algún motivo no, no los puedes dejar el propietario no puede tener sí, tú sabes que es, es casi seguro tiene una muerte asegurada qué Dios sí sí es muy difícil y a veces y muy muy muy muy frustrante perquè perquè veus que és molt difícil, o sigui, és moltes vegades no pots fer-lo reaccionar. Sí, no, no. perquè no, no. el gat deixa de menjar, no, no, no. I, i, no. deixa de menjar i i deixa de menjar i, clara, no veure... pots obligar d'alguna manera. Bueno, la única opció aquí terapèutica que hi ha és hacerle una, bueno, una pequeña cirurgia, que si el gato ja va empezó en el procés, ja no se puede porque la anestesia és tòxica, però bueno, hacer una, una pequeña petita cirurgia i ponerle un tubo d'alimentació forçada per la garganta. Crái. Doncs, claro. le pones, però es claro, això para... també és estresante per al animal. Sí, també és estressant. Però bueno, mira, ara me voy a mencionar un caso, el tete, un gato que tuvimos hace unos días, que un gato que tenía una fractura, lo atropelló un coche, tenía fractura en la mandíbula, bueno, en el ojo, por todos lados, estaba fracturado y ese gato no podía comer. Y era un gato, pesaba casi 8 kilos. Caray, Y un entonces, gato. bueno, no podíamos dejarlo sin comer 10 días. Entonces, con bueno, ese gato lo dormimos, le pusimos una sonda y se alimentó. Y durante su periodo de recuperación, mientras se operó, todo el gato seguía eh alimentàndose, perquè imagina't que la nutrició és tan important en un animal convalescent o bueno, en un animal estressat que, que que que, es vital, de vital que és de vital, és vital important, no mort. la la, la alimentació. Um, ah, ja en, en el cas de que, de que el tema sigui orgànic, com deia en Marcelo, doncs el veterinari ens explicarà m, la font de, de, de, de, del, del fet de, de que no de ja que no mengi, però en aquest cas imaginem-nos el que viu la protectora, cada vegada que s'abandona un, un gat, uh -huh. Jaume, com es pot fer? Com ho podeu fer vosaltres veure, perquè aquest gat és, no mori, és que perquè deixi és molt, de menjar? És molt complicat perquè, clar, l'única alternativa que tindries eh, és tenir unes, uns, uns punts d'entrada eh, on pogués arribar al eh, gat, un punt d'entrada en el qual, i això no et garanteix l'èxit, eh, però hauries de tenir un punt d'entrada on el gat pràcticament tingués un entorn idíl·lic on tu poguessis col·locar, tenir-lo sol fins i tot amb, unes, amb, amb estructures d'enriquiment que moltes vegades hem parlat, sí. poder fer una supervisió... Eh, això ja ho fem, potser, col·locar feromones sintètiques, que també hem parlat alguna vegada, uh -huh. que són, com saps, antiestressants, ajuden el gat... Eh, podries en alguns casos fins i tot dedicar, però en qualsevol cas necessitaries aquest punt d'entrada, diguéssim, molt ben, molt ben dissenyat per evitar que algut altres ja, però si tenen entran tres o quatre, I... seria si com ho fa. Exactament. Clara, el problema de, el problema d'això problema d' és Eh, Estarà amb ganes de parlar, digues. Una vegada recordo que ells suposo que el Marcelo, una senyora que ens va dir que deixés dos o tres gats, t'acordes? Sí, Marcelo, sí. es van negar a menjar. Va tenir que venir la senyora, era un sí, cas sí, de, de serveis sí. socials. Sí, sí, I, sí. Només sí, sí, sí. I només menjaven quan venia la seva propietat. Mm. I eren tots gats gordos. Es van sí, arribar a, a, a dubtar, aquests sí. gats? Se'ls va tornant d'una sí, seguretat. Sí, no, eh? És el que et deia, no? que has de tenir un punt, però clar, si has de tenir un espai així a la que venen molts animals, i això la Sílvia tu podrà dir, doncs clar, què passa? Se't se satura, se't se satura el sistema eh? si no tens unes instal·lacions que no... Clar, que, claro, que passa és es que un son... gat a lo mejor demora casi un mes en adaptar-se, habituar-se claro. un, o, o, o más, ¿no? un mes, jo sí. crec que és mínimo. Poder llegar a ocho meses, diuen. Sí. Mira, a mi, jo Quan eh? cuando, cuando nació mi hijo... Uh -huh. Bueno, perdón, ¿no? Era, no, no diga, diga. La perra, nada, la semana ya estaba oliéndolo el y viendo, y, el, y la gasta de afuera se ponía en lugares altos y lo miraba, digo ¿qué? pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué hace ese ruido? Y chillaba. <risa> nada, pero le demoró casi 45 días, ¿no? En acercarse, olerlo, subirse la encima y bueno. ¿Y ahora ve? No, no, súper bien, súper bien. <risa> Fantástico. Bien, ¿no? Pero és increïble. Bueno, son diferentes, ¿no? El gat no es un perro, eso és es lo que es. Això aquí ho estem aprenent que cada clar, dia no? i molt, eh? Doncs, uh, bueno, hem, hem deixat, jo penso que el tema de l'anorexia ens ha quedat bastant clar, eh? Sí. Um, I si voleu, ara podem tornar una altra vegada a parlar de gossos, perquè en, en Marcelo ja ho ens proposava, i aquí també tu pots intervenir, perquè uh -huh. a més a més em deia que és uh, una miqueta en, uh -huh. en un punt de vista que ara ens explicarà uh, quin li podries ajudar. I el fet que ell ens proposava era, uh, quan sortim a passejar, i fins i tot a, a, a la protectora, eh, quan tenim els, els cadellets, o fins i tot quan els tenim nosaltres a casa, uh, un cadell, i aquest cadell encara no té totes les vacunes posades, um, què, què hem de fer? El podem treure? Quins riscos hi ha pel cadell? L'hem de guardar a casa o a la protectora fins que aquest animal doncs, uh, ja tingui totes les vacunes posades? o en dar a una mica la valenta y no pasar a re. Ya, bueno, esto es un tema bastante controversial que eh, a mí me gustaría aclararlo. Eh, obviamente que los animales que salen de la protectora no son un referente, porque la gente saca un cachorro que ha estado en contacto ahí con 150 perros ya. y el otro día no quiere que que no toque ningún perro. No, es que no puede porque se va a enfermar. O sea, el día anterior, los cachorros que en la protectora indefectiblemente están en contacto con, con cachorros porque hay tanto uh -huh. tantos animales. Pero... Eh, pasa mucho esto que lo, la gente tiene el concepto de que no tiene que tener el, el contacto del animal con a otros animales, Con otros ¿no, eh? animales, pero bueno, es, es importante que este hay que tener en cuenta que el periodo de socialización de los cachorros esto lo puede explicar el Joma es en los primeros de meses de vida, entonces si nosotros yo como veterinario le digo que no tome contacto con ningún otro animal, lo oh. que lo que los veterinarios nos referimos eh, médicamente hablando es que el animal no tome contacto con perros enfermos o sea, si nosotros llevamos un cachorro y lo llevamos al parque y hay un perro sano con todas sus vacunas, no hay ningún problema que claro, juegue. pero esto aquí tú puedes garantizar bueno, al 100%, ¿no? Pero si ¿no? tú conoces ves un perro que tiene dos años, que está sano, que juega, que corre, eh, yo no tendría ningún problema que juegue con ese animal. Ahora, ¿Encara así, que no tenga ninguna vacuna posada? Bueno, hay un riesgo aquí. Sí, mm. Obviamente, si el perro no tiene ninguna vacuna, hay un riesgo de que coja alguna enfermedad. ¿Quiénes serían las más la, importantes? La, la, la vacuna más importante, perdón, la enfermedad aquí peligrosa por excelencia es el, la parvovirosis, que uh -huh. provoca una diarrea que en un, en un cachorro pues puede llevarle la vida, se puede morir por un parvovirus. Uh -huh. Hay otras enfermedades más o menos severas, menos frecuentes, pero aquí el problema principal es el parvovirus. Entonces yo le diría como como veterinario a un propietario no que no tome contacto con, con otros perros. Pero claro, un poco hay que tomarlo con pinza, esto hay que explicarlo con claridad que ¿Por qué? Que en perros si ve un perro enfermo no, pero si hay un perro sano del vecino o de, o del del cuneado del hermano de quien sea que está vacunado está sano, perfectamente puede jugar con ese perro. Y es només al el, als gossos, diguém, aliens, al nostre que ens, ha, ens han de preocupar o también al fet de treure al pal y que ensumi don't pipi. Claro, ahí habría calletis. un riesgo de que si hay una una, una caca con un parvovirus, una diarrea muy fea, o asquerosa y <laughs> Claro, obviamente que eso podría tener eh, virus y podría ser sí, peligroso. Sí, Millo que nos apropi. Pero, claro, pero habría otras formas de sacar el cachorro. No per sé. exemple. Per exemple, Jauma. A veure, que és el gran, el gran problema és aquest, no, que ens hem trobat, doncs fa uns anys, com que no ens preocupavam gairebé del comportament això al Marcelo, no, no, recordarà. Claro. Doncs, bueno, era, escolti, no tregui el gos fins que tingui totes les vacunes i s'acaba la història. I llavors què podia I quan, passar? Quan quan, quan poden triar totes les vacunes està pues, posada. depèn del plan, però entre 4 i 5 mesos claro. mínim. I pensa que el període de socialització. Clar, això vol dir que fin, fin que la socialització, clau. No I pensa que la socialització acaba, de, bueno, no és que acabi, però bueno, sí, si acaba es pot dir a les 9, a les 12 setmanes. Això, eh. És a dir, dura poquet de la, ter de la, de la tercera setmana fins a fins al número 12. Per tant, què passava? Doncs que teníem els veterinaris, quan ens vam començar a preocupar d'això, de la socialització, de que els gossos tinguin una bona actitud cap a la gent, cap als gossos, que estin en definitiva socialitzats. Eh, ens sí, trobàvem, que no, tinguin, que no clar, tinguin por a altres llavors, gossos. Llavors, clar, ens trobàvem amb un dilema. És a dir, bueno, què, va, què, què té més pes? El criteri sanitari o el criteri, el criteri etològic, el criteri de comportament? Llavors, per poder resoldre això, eh, al final es va, ens vam inventar, ens vam treure una mica de eh, de la màniga, de la màniga eh, el que avui dia es coneixen com els cursos de socialització per cadells. Toma, això aquest què és? Aquest és l'objectiu. Doncs imagina't, un veterinari, M'estic imaginant doncs, aquí... Doncs, un veterinari, doncs, un, què una fa? Una festa com allò, com, com es i diu, i diu això, dels, dels nens que estan tots una, junts una, una en un parc. Un xiquiparc. Com un xiquiparc per un gos. Doncs mira, el que fa el, el, el, bàsicament, el que fa el veterinari, això ho fan molts veterinaris ja en el nostre país, i a fora està absolutament implantat, eh, el veterinari el que fa és dir, bueno, vostè, vostè té un cadallet, no? molt bé, doncs, de mm. moment no el tregui al carrer o tregui el, com, o, o tingui un contacte, com el que deia el Marcelo, no? amb un gos que vostè sàpigui que té, mm -hmm. doncs, que té garanties, garanties, i el que farà vostè és venir a unes sessions que nosaltres organitzem aquí on el seu cadell podrà tenir contacte amb altres cadells, que són d'aquesta clínica, per tant estan I sabem estan que estan con controlats. Jo els tinc controlats, el veterinari et diu que, el, que els té controlats en un entorn que està net, el terra està higienitzat. Que seria en una sala. Es pot fer en una sala, es pot interior, fer no? en una sala. Llavors en aquestes sessions, pues doncs, venen els cadells amb els propietaris i, i normalment aquí ja varia, no? Varia segons el centre, és no? Un dur l'a llar no, sí. sé, així, llavors, la d'infants. Ja, sí, llavors hi ha llocs que, que, que <ríe> simplement deixen que hi hagi contacte entre els cadells perquè es doni aquest contacte, perquè hi hagi la socialització i hi ha, hi ha alguns, fins i tot alguns cursos de, de cadells que s'aprofita doncs, el temps que s'està allà doncs, per parlar, per exemple, de qüestions d'educació. el moment i no es fa, Jaume. Això, a veure... Perquè molts... sembla molt idíl·lic. Jo no sé si tots els barris trobaríem cursos d'aquests de de socialització. A veure, hi ha, centres, hi ha centres veterinaris, cada vegada, no et diré que és generalitzat, però cada vegada n'hi ha més. Hem d'anar a centres grans. Eh, nosaltres, fins i tot, et puc dir que el, el Departament mm. d'atologia i Benestar de l'ESPAM eh, no només eh, organitza cursos més d'educació que de socialització, sí. perquè és el que deia el Marcelo, els nostres ja estan per, a la força, estan socialitzats força, amb cursos, sí. no? Però, a banda d'organitzar aquests cursos, nosaltres hem, hem, hem fet algun programa de formació per, per, per veterinaris, precisament, per ensenyar-los a fer aquests cursos de socialització que en definitiva són una mesura de prevenció i, tant, eh? i, tant, I, i, tant, i de tant. fet, això ho hem comentat nosaltres a la Sílvia, que si prevenim problemes de comportament, a la llarga estem prevenint abandonaments, també. Molt bé. Doncs molt interessant. Això, algun dia, a mi m'agradaria anar, eh, a un lloc d'aquests, a un curs de socialització... Et convidem els que fem a la protectora. Ha de ser ella, ser molt divertit, de, amb tants cadallets. Sí, I tant, i tant, Sílvia, ja aniré. Ja aniré. Doncs moltes gràcies, Marcelo i, pues claro. i Jaume. Nosaltres continuem per conèixer eh, la realitat d'una altra protectora, avui, que hi ha que hi ha a Catalunya. En concret, ens anem a Lleida, a la comarca de la Noguera per parlar amb els amics dels animals de la Noguera. Allà tenim a la, a la Bàrbara, perquè ella és la presidenta dels amics dels animals de la Noguera, i, i ella ens ha d'explicar una miqueta doncs, en quina situació es troba aquesta, aquesta entitat. Bàrbara, benvinguda. Hola, què tal? Molt bé. Gràcies molt bé. per convidar-nos. Doncs mira, nosaltres amb moltes ganes d'escoltar-vos. Et presento així de manera telefònica, Bàrbara, sí. a la presidenta de la protectora de Mataró, de les la Sílvia. Hola, Sílvia. Hola, Bàrbara. Ens coneixem. Ah, sí, sí, us coneixeu. Una mica. Sí, potser sí. Jo ara no... Ara no ja. A veure, de la Noguera coneixi l'Enric Gómez. Sí. De les Flors de Bac, sí. per animals. Sí, sí ell col·labora mm. amb vosaltres. Ah, això mateix, sí, és col·laborada amb... nostra. Sí, amb tu, Bàrbara, no sé... Sí. Ens hem vist alguna vegada, amb alguna fira, però bueno, com són tants... En són molts, sí, sí. sí, sí. Clar, clar. Però sé que l'Enric va baixar a Mataró, tu em sembla que no. No has vingut. No, no, nosaltres no. aquí... Pues et, et convido que, que vinguis, eh? Sí. Ja m'agradaria, ja, si però fa mica d'enveja, eh? Ui, no, no t'ho pensis, tampoc. No t idílic, eh, bàrbara? No, ja ho jo sé, que tot s'estem. El que parla que hi menys idílic encara. Eh? Ai, ja m'ho imagino. Bàrbara, sí. eh, també tenim amb nosaltres el capdavanest animal de l'espam, en Jaume Fatjó. Hola, Jaume. Hola. Eh, I el cap dels veterinaris de, de l'espam, Marcelo Cabrera. Hola, Bàrbara. Doncs, ara ja us tenim a tots presentats ja ens tenim tots ben col·locadets, eh, us explico que la, la, els Amics dels Animals de la Noguera van fer una crida, ara fa relativament poc, doncs, que necessitaven urgentment donacions de pinso. Okay. Uh, a més a més en, el, en aquesta crida que van fer per internet doncs parlaven de, de, a més a més en aquesta època ara que, que s'aproximava doncs que era l'època de casa ells es trobaran un espai on, on hi ha molta caça a més a més els hi entren molts animals ferits i abandonats, i abandonats que s'utilitzen per la caça bé, explicaven tota una sèrie de coses que jo des d'aquí, des de peluts dèiem, algun dia ben aviat, evidentment, sí. hem de parlar amb ells perquè ens expliquin què és el que està passant i com els podem ajudar, com tots els nostres oients els clar, poden ajudar, no? Uh, Bàrbara, no sé per on podríem començar, el jo... tema de potser com esteu ara amb la donació de pinso, que necessiteu? Bé, bueno, jo introduiria primer l'estació una mica a Lleida, província. Uh, una coseta, Bàrbara, sí. hem d'intentar anar molt directe, estem en quatre minutets... Vale. Sí. Bé, bueno, hem de pensar que a Lleida eh, hi ha molt poques protectores, som quatre o cinc. Caneres hi ha eh, dues, una a la Sud-Urgell i una altra al Segrià, a Lleida Ciutat. Vull dir que això està desert, diguem, de, de centres d'acollida. Mm. A la Noguera només estem nosaltres com a protectora i no hi ha ni una canera. Balaguer pertany a la Noguera, és la segona ciutat de Lleida i no té absolutament res, no té servei de recollida. Llavors, què passa? Que molts ajuntaments incompleixen la Llei, la llei de Protecció Animal perquè no tenen servei de recollida directament. Què passa, llavors, que amb animals atropellats per la carretera, moltíssims animals ferits, gent que truca de, de moltíssims ajuntaments i no dones bas. Aquesta és la situació una mica en general. Estem mm. en dins un barat, com bé ha dit, ens arriben molts gossos eh, doncs amb molt males condicions, però molts gossos caçadors. Molts gossos caçadors que s'han perdut o...? De tot. Tant com es perden, com que... De fet, clar, els caçadors, normalment també hi ha molts problemes de tenir nuclis il·legals de gossos caçadors que els guarden, diguem, a la temporada de no caça en llocs que no, no compleixen ni molt menys les condicions que haurien de tenir. I, i, I, bueno, llavors el que passa és que el caçador va caçar pues, amb 25 gossos i tornen amb 13. Mm -hmm. Després com els fan criar i se'ls reparteixen... És una mica, diguem, anàrquic. Ningú controla els gossos que entren al barat, perquè el guarder el que interessa és que el caçador vingui a allà. I tots aquests animals, vosaltres, molts d'ells, els, els recolliu? Sí, clar, és que nosaltres quan trobem per la carretera un gos, sigui de l'ajuntament que, que toqui o no, nosaltres parem a recollir-lo. I això ho feu voluntàriament. I això ho fem bueno, voluntàriament. Nosaltres pense que tenim 190 gossos més els eh, 70 gats i som set voluntaris, set Ostres. voluntaris que la, que la gent treballa, que venen el dia que poden venir. Escolta, ja més a més, allà la Noguera, aquests dies, bueno, en aquestes èpoques, fa molt de fred, no? Molt de fred. Llavors, clar, com les, les instal·lacions són molt precàries en general, hem millorat molt, però que els tubs es congelen de l'aigua, has d'anar a buscar l'aigua a la bassa que hi ha, que has d'anar amb cotxe, a buscar l'aigua amb cubos... O sigui, els tubs se us congelen i hi ha dies que no podeu potser... No podem fer la neteja ni podem mm, posar aigua, o sigui, d'anar... Per posar aigua aigua clar fas el mínim no? que el mínim que que tinguin aigua i menjar i més amb el fred que vosaltres heu de passar i amb el fred que els animals han de es, passar. No? Es pateix molt de fred, sí, ja intentem Per això fem crida també per mantes, per casetes, tot el que pugui ser per... Per, per perquè... protegir, eh? Ah, això mateix. Carai. I a nivell de pinso, a uh, Bàrbara, clar, si vosaltres sou voluntaris, uh, com, com aconseguiu aquest pinso per aquests animals? Doncs pues movent... Fem crides d'aquest tipus, eh, cal dir que l'àrea bueno, de Guissona ens, ens dona una mica de pinso cada mes, el que mm. passa que no arriba ni per cobrir una setmana, no? perquè clar, és, és molt volum de gossos i a l'hivern mengen el doble que l'estiu. Mm. Per això vam fer la crida, perquè abans, eh, quan no hi havia la crisi, encara sí que anaves, pues, eh, anaves repartint-te, no? sobretot a la zona de Barcelona. dir que Aquí les donacions a la zona de Lleida, a ser una zona rural, hi ha molt poca sensibilització, i hi ha molt poques donacions, molt poc socis, i sempre anem a la zona de Barcelona, a Barcelona a província. Per que, que, que és on vosaltres potser recollíeu més, però dius que ara amb la crisi recollíeu menys. Amb la crisi s'ha notat molt, les cases de pinso, no, incloses les botigues, que tenien per allà 3 o quatre sacs, nosaltres recollim tot, ni que diguin dos sacs a Barcelona, nosaltres anem a buscar-los, llavors mm. repartim el dia per fer, per recollir les donacions i carregar el cotxe, no? Però per aquí la zona és difícil, per això anem sempre més cap allà. Vam fer la crida, vam aconseguir, va respondre molta gent, sobretot d'aquesta zona d'aquí, i bueno, vam fer tant tan com ingressos, perquè nosaltres comprem des d'aquí, com fer-nos arribar a Pinso, inclús ja hi ha gent que va venir i tot. Eh, I bueno, ara tenim per uns mesos coberta el, coberta el problema del Pinso, però, però, però eh. això, Bàrbara, perquè no hi ha res segur. ens queda un minutet, però és que, a més sí. a més, en el mail aquest que vosaltres vau fer com a crida, dèieu que, a més a més, estàveu endeutats amb els veterinaris. Ah, això mateix, clar, estem esperant la subvenció del, de la Generalitat, a més, que saps que es, es pot demanar una subvenció anual, que ens arriba per pagar, no, per, no arriba a pagar tota la deuta, però estem amb 12.000 euros de deuta amb els veterinaris. Ah. Clar, nosaltres, quan arriba clar, el Gosses Castres i té una pota tancada, es supera... Um, amb això sí que castrats tipats es donen adopció com d'humana eh? i tot això clar, és una... hi ha molts ajuntaments que com no paguen perquè no tenen conveni i per molt que et parellis amb ells continuen sense fer res, nosaltres hem d'assumir tot aquest cos d'aquests animals. I, I, Bàrbara, ràpidament, sí. eh, que m'agradaria no acabar l'entrevista sense que tu puguis dir de quina manera els nostres oients poden ajudar-vos. Mira, jo us donaré la pàgina web perquè puguin, perquè n'estem socis, n estem ja que la gent, com estem juny, jo entenc que la gent d'aquesta zona pues, potser no pot venir, no? Convidem a tothom a venir al refugi a veure-ho igualment. Eh, uh -huh. A la pàgina web que us donaré us poden fer socis o poden apadrinar un gos és l'única manera que veig jo des de la lluinyania o trobar inclús alguna casa de pinso que pugui que pugui garantir l'alimentació d'aquests animals durant més temps, com a mínim un, uh -huh. un, un conveni o una, una mica de garantia perquè nosaltres no ens trobem daqui 6 mesos fent una altra crisi. La altra vegada. I quin és aquesta pàgina, Margarida? És, és www.amics dels animals de la noguera.totjunt.com. Molt bé. Amics Amicsdelsanimalsdelenoguera.com la seria l'adreça per la qual doncs, trobareu més informació per poder ajudar ah, sí, aquests, aquests gossos i aquests gats que hi ha en el refugi de la Noguera i que tant s'estimen i tant cuiden doncs, aquesta entitat. Ah, sí, Bàrbara, ja no tenim més temps. Molt Moltes bé. gràcies i si us desitgem uh, molta sort. Gràcies. Adeu, adeu. adeu I adeu, adeu a tots els oients també i doncs ens acomiadem fins la setmana vinent amb més peluts. Adeu.